то не розумів, чому така рада Челокушу. Вона хапала дітей і підкидала їх вгору, а ті збуджено виріщали. Челокушу наче й не була недавно зморена. Коли всі заходили в хату, вона трохи зачекала кузена в сінях і пошепки сказала «Мерсі, Кямране». Другого дня Фереде знову пішла до міста і повернулася лише в полудень. Дарма ще була стомлена. Вона, як завжди, позгукувала дітей в сад і почала робити гойдалку. Кемранові нарешті вдалося втекти від одного старого балакучого панка, який прийшов провідати Азізбея, і він теж пішов у сад. На Голдалсі він побачив Феріде і Неджета. Та, що силою розгойдувалась, а хлоп'я страшенно виріщало і хапало її за шию, мов котенятко. Тітка айша, як і десять літ тому, закричала Філіде, годі, дочко, бо ще впаде хлоп'я. Чаликушу веселим голосом сказала. Тітусю, чого ви боїтеся? Адже головний хазяїн неджета стоїть і не скаржиться. Чи не так, ямране? Вона гойдала дітей по черзі, щоб задовольнити всіх. Найбоязкіша була сімнадцятирічня Нермін. Щоразу, коли гойдалка летіла вгору, вона голосно кричала. Нарешті Феріде стрибнула додолу, коси її розсипалися, прилипали до спітнілого обличчя. Вона обтрусила руки і запитала. «А що, здається, всі вже гойдалися?» Кемран нерішуче промовив. «Феріде, ти забула про мене?» Челикошу безпорадно всміхнулася. Їй не хотілося відмовити кузенові, але й погодитися вона не наважувалась. Її погляд пробіг по мотузках між гіллям дерев. Вона чекала, чи не підтримує хтось Камрана. «Не знаю, що й сказати», – промовила вона. «Боюся, мотузки порвуться». «Як ти гадаєш, Міжан?» Міжан впіймала рукою мотузку, спокійно глянула Камрена в вічі і сказала – Справа не в цьому. Фериде вже й так стомилася. Сам подивися ране, Я гадаю, що не можна більше її мучити. Фериде хотіла заперечити, але зрозуміла потаємний зміст слів і поглядів міжган. І знічено, мов пустотливе дитя, похилила голову. Так, я дуже стомилася. Її обличчя і справді якось відразу примеркло, в очах погасли задирикуваті вогники. Міжан пильно глянула на Кемрана і тихо промовила. «Ти бездушніший, аніж я думала». «Чому?» – запитав Кемран. Міжан одвела Кемрана в бік. «Хіба не бачиш, що з нею діється?» «Ти і так понівечив її життя, розбив серце». Межан ми стільки не бачилися, Фериде не витримала більше жити в розлуці, забула образу і біль, і приїхала. Вона вже майже здорова, але ти знову ятриш рану, яка тільки загоїлась. На очах міжган заблищали сльози. Я думаю, як їй буде завтра, коли вона залишатиме нас тут. Так, завтра вона кимарана їде, і більше вже не розповідає мені, що в неї на серці». Їде так раптово, що навіть для мене це несподіванка Я запитувала, чого вона так квапиться А Фереде відповіла, що отримала від чоловіка листа Але я впевнена, що це не так Вона тікає від тебе Бо скільки ж можна страждати? Я кажу, це не без наміру, рани. Адже розлучатися їй буде, мабуть, важко Фереде волюва, навіть дуже волюва Та все-таки жінка ти заборгував їй понівеченим життям, зроби ж усе, щоб хоч цей раз перед розлукою вона була мужня і спокійна. Кямран стояв білий як полотно. Ти говориш тільки про понівечене життя перейде, а моє. Ти сам цього хотів. Міжган, змилуйся. Зрозумій, що я вела б розмову інакше, якби все склалося не так. Але що ми можемо зробити? Феріде – дружина іншого, у неї зав'язаний світ. Я бачу, що й ти нещасний, і не гніваюся на тебе. Але немає ради. Звістка про те, що Феріде їде, швидко облетіла увесь дім. Та ніхто тільки не говорив про це. Вечерали цього разу мовчки» а Зізбей наче ще постарішав. Він посадив Фереде біля себе, гладив її плечі, повертав до себе її обличчя, дивився в очі і примовляв. «Ой, чаликушу, ти вбиваєш моє старече серце!» Того вечора всі порозходилися рано. Міжган встала ще до півночі. Садиба ще спала. Межана кинула на плечі тоненьку хустину. Взявши свічку, навшпиньки вийшла з покою. Весь час озираючись, вона підійшла до кімнати Кямрана. За дверима було темно і тихо. Молода жінка обережно постукала і пошепки гукнула. «Кямране, ти спиш?» Двері відчинилися, і на порозі став Кямран. Він навіть не роздягався. Скупий вогник свічки освітлював бліде, стомлене обличчя. Кемран увесь час кліпав очима, наче світло свічки заважало йому. Кемране, ти не лягав? Як бачиш? А нашу лампу погасив? Цю ніч світло випікає мені очі. А що ж ти робиш поночі? Кемран сумно посміхнувся. «Нічого. Сиджу віч віч із своїм горем. А ти чому прийшла так пізно? Щось потрібно?» Міжан хвилювалася. «Та тут дивна новина. Ти, Камрани, не сумуй. Зараз таке почуєш». Міжан увійшла в кімнату, поставила свічку на стіл і обережно причинила двері. Вона мовчала, ніби думала, з чого ж почати і нарешті, намагаючись затамувати хвилювання, сказала, «Кемрани, не бійся, дорогі, новина не погана, навпаки, дуже гарна. Але якщо ти так хвилюватимешся?» Міжан намагалася заспокоїти брата, а сама хвилювалася ще дужче. На очах у неї заброніли сльози, голос затемтів. «Слухай же, Кемрани, ввечері до мене прийшла Феріде». Якась дивна така, не така, як завжди. І каже, Мюжган, тільки тобі я можу розповісти, що в мене на серці. Ти мені найрідніша. То знай же ще одну таємницю. Тільки бережи її до ранку, поки я не поїду. А потім вже розповіси всім. Я знаю, що приголомшала вас усіх, коли сюди приїхала. Я пояснювала це тим, що дуже за... Занудилася в розлуці з вами. Це правда. Але головна причина інша. Я приїхала, аби виконати останню волю дорогої мені людини. Я пообіцяла, коли він лежав уже при смерті. Межган, я була змушена сказати вам неправду. Мій чоловік помер ще три місяці тому. У нього був рак. Ферриде впала мені на плече, і заплакала так, що ледве змогла розповідати далі. Перед смертю лікар покликав мене і сказав, «Фіріде, тепер я не боюся, що ти житимеш у Скруті. Все моє добро перейде тобі. Невибагливій людині його вистачить на весь вік. Мене інше непокоїть. Жінці не можна жити самій, якщо навіть вона багата. Гроші одне, а любов, тепло – то зовсім інше. Фериде, якщо ти хочеш, щоб я помер спокійно, присягнися, що після моєї смерті ти поїдеш у Стамбул до своєї родини. Коли навіть не захочеш залишитися з ними назавжди, то поживеш там хоча б два-три місяці. На віку, як на довгій ниві, може колись тобі родичі й будуть потрібні, або колись занудишся за родинним теплом, «Отже, Фериде, Люба, коли я знатиму, що ти житимеш з ріднею в залагоді, то помру спокійно і не боятимуся за твою долю». Я заплакала і пообіцяла лікареві, що виконує його останню волю. Але йому цього було мало, і він попросив, щоб я помирилася з колишнім нареченим. Лікар запевняв, що Камран стане для мене старшим братом і дав мені пакет, щоб я власноручно передала його Камранові. «У цьому пакеті, – сказав він, – один старий зошит, який завдав був мені колись багато жалю. Я хочу, щоб і твій колишній наречений теж прочитав його. Присягнися, що передаси». «Межган, тепер ти знаєш усе. Мій славний лікар – була чесна і щира людина». Він вважав, що мій єдиний порятунок у примиренні з ріднею. Тільки ж він не знав, яка це мука для мене. Я поховала лікара поруч з Мунісе і приїхала в Стамбул. І тільки там я зрозуміла, як тяжко виконати його заповіт, бо дізналася про смерть Мюневер. До того ж я почула, що про мене там ходять погані балачки. Якби Кемаренова дружина була жива, Мої відвідини родичів сприйнялися всіма, як звичайна подія, адже я вдова, мій чоловік недавно помер, а так би всі, і навіть Камран, та навіть ти, між Ган, можеш подумати про мене казна що, хоч знаєш мене краще за інших. Адже можете сказати: бач, ось скільки років була десь у мандрах, чого їй, мабуть, там не траплялося. Он за діду гада віддалася ж, мабуть, не без корисливих замірів. А це почула, що Кемран вільний, той майнула до рідного двору, який прокляла п'ять років тому. Чи ж не корислава й тепер? Може, дехто з вас і не подумав би такого. Та перед ними я все одно почувалася б недобре. Міжан хвилювалася все більше і більше, обличчя її посмутніла. Кемрани, кемрани, чубити би ти її розповідь, вела між жандалі. Як тільки плакала Феріде, несила забути мені останні її слова. Неможливо переказати, що зі мною діялось, коли я втікала з рідної хати. Скільки горя я потім зазнала. Хіба можна розповісти, яка жорстока необхідність примусила мене вийти заміж? Якщо 25-річна жінка, яка в житті мала стільки пригод, і в неї був чоловік, стане запевняти, що вона цнотлива дівчина, і що її тіло і обличчя ніколи не торкалися чоловічі вуста, люди засміються і скажуть «Брехуха та й годі!» «Адже так, міжган, хіба можна довести це?» «А більше я нічого не скажу. Я не знаю, що лежить у пакеті, якого лікар посилає Кемранові, Може, там щось надзвичайне. Я тільки виконала останню волю небіжчика, Хоч це і завдало мені таких мук і страждань. Останній крок я зробити вже не маю сили. Завтра все скінчиться. Віддай пакета Акимранові, коли я сяду на параплав. Міжган замовкла. Навіть у найтяжчі хвилини вона вміла тримати себе в руках. Але тепер ця молода жінка плакала, мов дівчинка. Кемране, ми вже ніколи не залишимо Феріде саму, сказала вона, простягаючи до брата тремтячі руки. Якщо буде треба, то ми й її притримаємо. Яке б не було в неї минуло, ви не повинні розлучитися, адже я бачу, що й ти не знесеш розлуки, і вона. Кемран стояв, ніби заціпенів, скільки мрій було, і скільки тепер болю. Хіба це не занадто для вразливого мрійника? Кемран прогнав задуму, і, мов хворий, який багато днів лежав непритомний, озирався на всебіч і кліпав очима. Міжан дістала з-під хустки пакета, на якому червонів сургуч. «Я порушила обіцянку і даю тобі його зараз». Вона знову закутилася в хустку і хотіла йти, але Кемран притримав її. Міжан. Я тебе прошу, ти більше за всіх знаєш всю цю пригоду, тож прочитаймо те, що в пакеті разом. Мюжан засвітила лампу на столі, і Кямран розірвав конверта. В ньому лежали ще один товстий пакет і лист, написаний грубим почерком. «Сину мій, Кямран Бею, вам пише стара людина, що полишила вже суєтне суспільне життя, і одну частину своїх днів присвятила книжкам, А другу тим, хто вийшов із кривавої мішанини, Названої життям, поранений. Певно, що задовго до того, як лист попаде вам в руки, Старого вже не буде на світі. Тільки надія, що я зроблю добре діло І цим допоможу нещасній, І такий дорогій моєму серцю істоті Примушує мене писати ці рядки вже при смерті. Колись у далекому селі, в убогій халупі, стрілося мені стамбульське дівча, воно було чисте, мов сніг і прекрасне, як мрія. Уявіть собі, холодну зимову ніч, коли надворі віхоло, ви відчиняєте вікно і раптом з пітьми до вас лине солов'їна пісня. Щось подібне відчув і я, коли вперше зустрів цю чарівну і чисту дитину. Яка лиха доля, чи, може, випадок, завели цей дібраний і прекрасний витвір природи в темне село. Я бачив, що серце її обливалося слізьми, очі ж і вуста сміялися. Вона спробувала ошукати мене дитячими байками про самопожертву. І я подумав, бідно ж ти, моя дитина, хто повірить твоїм казкам? Адже я не той дурний коханий, якого ти залишила в Стамбулі. Її очі, чисті, мов дитини, яку розбудили й не дали додивитися солодкий сон, та ще нерішучі рухи й тремтливі губи розповіли мені все. Раніше я не раз згадував з ніжністю й захопленням Меджнуна, який пішов у пустелю шукати Лейлу. Коли ж я зустрів Феріде, то забув цю прадавню легенду – Бо тепер усе згадував іншу Лейлу, маленьку, благородну, чисту, прекрасну, з ясними очима. Лейлу нашого часу, що в темних селах з незліченими могилами, шукала в в марних снах, мріях про любов. Через два роки ми знову зустрілися. Дівчина вже знемагала від тієї самої хвороби, «І чому я не забрав її ще тоді, коли ми побачилися вперше? Чому не підхопив на сідло та не привіз Міц у Стамбул, до її рідний дім? Яка помилка!» «А коли ми зустрілися з нею вдруге, сталося те, чому важко було запобігти. Ви одружилися. Я гадав, що вона ще дитина і забуде вас, адже попереду все життя. Коли Феріде захворіла, до мене випадково потрапив її щоденник. Тільки тоді зрозумів я, що в юному серці глибока-глибока рана. Ферите записала все своє життя, і я переконався, що немає ніякої надії. Вона вас кохатиме увесь вік. Мені ж хотілося вилікувати її, мов рідну донечку. Та підступні інтриги нікчемного люду стали мені на заваді. Тоді я надумала дружити одружити її з якимось гарним юнаком, але й це було небезпечно. Яка гарна людина не був би її чоловік, він почав би вимагати від неї любові. Моя ж дівчинка народилася, щоб кохати. Любов завдала їй мук, та кохати нелюба вона не змогла б. Вона б каралася, та й годі. Кохати одного, а бути в обіймах іншого – це могло б убити її. Щоб врятувати її, я зробив Ферриде своєю нареченою і вирішив захищати дівчину, поки буду жити. Тієї ж спадщини, яка залишиться їй після мене, вистачить їй на життя. Та й жити вдовою легше, аніж дівці, на яку всі чортом дивляться. Я ніколи не втрачав надії, що одного чудового дня її мрія здійсниться. Адже все буває. Ваша дружина померла, і я почав думати, що все у ваших стосунках зміниться. З Істанбула я весь час отримував про вас інформацію. Смерть дружини може і засмутила вашу родину. Я ж не хочу бути двоєрушним і не можу сказати, що теж жоррився. Ні, я чекав нагоди, щоб звільнити Фереде від фіктивного шлюбу і повернути її вам. Хто знає, як подивилися б на це люди, та я вже давно збайдужів до пліток. До того ж почала прогресувати хвороба, і я зрозумів, що за кілька місяців все закінчиться. Немає потреби писати про всі дрібниці. Я знайду привід, щоб послати Феріде в Стамбул, а вона вже передасть цього листа вам. Я її добре вивчив. Вона дуже дивна. Як вона виридуватиме і вигадуватиме казна що, не зважайте і від себе не відпускайте. А коли треба, то поводьтеся з нею, як дикі й брутальні горці, коли вони викрадають жінок. Знайте, що коли вона помре у ваших обіймах, то помре від щастя. Тепер скажу, що я тут якнайменше думаю про тебе. Бо я особисто не віддав би за тебе і кішки. Та що робити? Цим дурним дівкам не сила втовкмачити щось у голову. Хто знає, що вони знаходять у таких пустих і бездушних людях, як ти? Женебійщик, Мерхум Гайрулах В пакеті щоденник Феріде Минулого разу, коли ми приїхали в Аладжакая, я непомітно взяв її скриньку, а потім сказав, що її вкрав візник. У скринці лежав щоденник, і я добре зробив, бо таки думав, що цей щоденник Ще стане нам у пригоді. Коли міжген і Камран перегорнули останню сторінку щоденника у вовкланці із грубого паперу, за вікном вже світало в саду попрокидалися пташки. Камран похилився важкою від утоми і хвилювання головою на пожовклий папір зошита і кілька разів поцілував дорогі рядки покроплені в багатьох місцях слізьми. Вони вже хотіли відкласти щоденника в бік. Та раптом Міжан підсунула до світла голубу обкладинку, пильно розглядаючи її, і сказала, «Кемрани, це ще не все. На обкладинці щось написано. Тільки по-голубому важко читати». Вони поправили гніт і знову схилилися над щоденником, і ледве прочитали. Вчора я назавжди закрила щоденник. Я гадала, що вранці, після весільної ночі, я не тільки не наважуся писати спогади, а навіть і глянути в дзеркало, навіть розмовляти і чути свій голос. Та ба, отже, від учора я вже одружена. Я покірливо попливла за течією, мов сухий листочок, що його затягнув вир. Я робила все, що мені загадували. Навіть дозволила вбирати себе в довгу білу сукню, як у лікарку по візмірі. Мені вплили в косу сріблясті стрічечки, та коли підвели мене до великого люстра, я на мить заплющила очі. Та й по всьому. Оце такий був мій протест. Люди приходили, щоб глянути на мене. Зайшли навіть мої колишні колеги зі школи. Я не чула, що вони балакали, тільки всміхалася всім однаковою жалюгідною усмішкою. Якась бабця, зазирнувши мені в обличчя, промовила. Бач, як поталануло в старому шкарбунові. Уцілив журавку, прямісінько в око. Айролах Бей повернувся додому тільки ввечері. Він вбрався в довгий сюртук, який облягав його повне тіло, мов корсет. Якась фантастична яскраво червона краватка стриміла збоку. Мені було сумно, та я не стрималася і засміялася, бо подумала, що не маю права робити із старого опудало. Отож скинула з нього ту краватку і одягла іншу. Гайролах би сміявся та приказував Отак, От дочко, з тебе вийде чудова господиня. Ось бачиш, як тобі корисно бути молодою дружиною. Гості порозходилися. Ми сиділи одне навпроти одного в їдальні. — Маленька, знаєш, чому я запізнився? Я ходив до Мунісе, носив на могилу квіти і кілька золотих стрічичок. Мені дівчинка часто говорила, коли ми залишалися з нею вдвох, бо при тобі вона не наважувалася. Або Джим стане нареченою, плете собі в коси золоті стрічички, а я собі теж. Тепер я сам прикрасив би цими стрічками золотаві коси нашої пташеньки, та не судилося. Я не витримала, повернулася до вікна і заплакала. Сльози були дрібні, ледь помітні, як туман за вікном цього сумного осіннього вечора. Це були потаємні сльози. Вони висихали вже на віях. Як і завжди, сьогодні ми теж сиділи довго в їдальні. Гайрулах Бею мостився в кутку на кріслі, надягнув окуляри і розгорнув у себе на колінах якусь грубезну книжку. — Пані молода, — сказав він, — молодому не личить отак сісти та читати, але ти вже вибачай мені і не хвилюйся. Ночі довгі, ще матимемо час, щоб прочитати тобі полюбовну казку. Я порилася біля хустки та так і нахилилася над нею. — Ах, цей старий лікар! Як я любила його раніше, і як ненавиділа в цю мить. Отже, коли я, втративши пам'ять від горя, притулилася головою до його плеча, він... Отже, ці ширі голубі очі під білуватими віями дивилися на мене, як на жінку, як на майбутню дружину. Я страждала, обмірковуючи все це, аж поки об одинадцятій годині лікар не кинув книжку на стіл. «Пані молода!» – сказав він, позіхнувши і звівшись на ноги. «Час уже й лягати. Ходімо!» Шитво випало в мене з рук. Я встала, взяла свічку і пішла до вікна, щоб зачинити його. Довго вдивлялася я в пітьму, і в мене майнула думка. «А що як взяти й тихенько втекти? Побігти оцими темними дорогами?» «Пані молода!» – покликав лікар. «Щось ти сумна, іди нагору вже, іди! Я загадаю, де що он бачі, і теж прийду!» Стара лікарева нянька з сусідкою переодягли мене, знову дали в руки свічку і повели до кімнати мого чоловіка. Поки гайролах порався десь внизу, я стояла біля шафи, стискаючи свічку і склавши на грудях руки, ніби гріючись. «Я тремтіла а вогних свічки вигравав і раз по раз присмалював мені косу. Нарешті в коридорі почулися кроки, і Гайролахбей, співаючи щось там, увійшов до кімнати. Він ще на порозі почав скидати з себе сюртук, та побачивши мене, аж рота роззявив. «Як? Ти ще не лягала?» Я хотіла щось відповісти, але тільки зацокотіла зубами. Лікар підійшов до мене впритул і глянув у вічі. Що таке, маленька? спитав він здивовано. Що ти шукаєш у мене в спальні? І раптом у кімнаті загримів регіт. Маленька, а ти часом не. І він знову залився сміхом. Потім ударив руками по колінах і, затиснувши пальцями рот, буркнув Сюди прийшла, еге? Бач, яка соромітниця. «Ти думаєш, ми і справді чоловіки і жінка? Де твоя честь? бий тебе сила Божа! Та я ж тобі батько вже, а ти?» Захиталася кімната. Стеля наче впала мені на голову. «Соромітниця! В тебе і серце вже сороміцьке! Гай-гай!» Прийшла до мене в спальню в нічній сорочці. «Та як ти могла?» Цікаво було б глянути мені на себе саму, Мить. Хто знає, якими барвами веселки Зайнялося моє обличчя Пане лікарю, Аллахом присягаюся Так сказали, звідки мені було знати Хай вони витіяли таку бридню Але ж ти, ти сама Я міг уявити собі будь-що Але це, я вже такий старий А ця суромитниця зазіхає на мою цноту Боже милостивий це скидалося на катування. Я кусала до крові губи, Ладно була крізь землю провалитися. Ледвено я зводила руку, Як цей глумливий лікар кидався до вікна, Витягав шию і насадно кричав. «Не підступай до мене, маленька, я боюся!» Ось алахом присягаюся, зараз відчиню вікно. «Рятуйте, люди!» «В моєму ж віці!» Я вже не слухала. Метнулася до дверей та негайно й повернулася. Не знаю чому, либонь, так веліло серце. Батьку, плакала я, таточку, таточку рідний. Я кинулась старому на шию, і він, обнявши мене, поцілував у чоло, і голосом, що йшов з глибини серця, сказав: донечку, доню моя, я ніколи не забуду цього батьківського поцілунку, цих тремтячих губ. Я пішла у свою кімнату, від мого плачу та сміху щенився такий галас, що лікар постукав у стіну. А гей, дівчино, ти й хату розвалиш. Що це за гам? Сусіди почнуть ще дуще обріхувати мене. Скажуть молода у старого шкарбуна кричала до ранку, але й сам він таки добре пустував. Ходив по кімнаті і начебто сварився. Боже, порятуй мою честь і цноту від сучасних дівчат. Тієї ночі ми прокидалися разів з десять. Я у своїй кімнаті, а лікар у своїй. Ми грюкали в стіну, кричали, мов, півні, щебетали, як пташки, і квакали по жаб'ячому. Оце й уся розповідь про те, як я стала молодою. Мій славний лікар був такий чистий і чесний, що навіть не попередив мене про фіктивність нашого шлюбу. Боже, та я ж у порівнянні з ним просто легковажна кокотка. У нашій святій дружбі Гайролах Бей забув, що він чоловік, а я не забула, що я жінка. Чоловіки переважно погані і жорстокі. Це правда. Як правда й те, що більшість жінок гарні й сумирні. Але ж їй чоловіки хоч і мало, у яких чисте серце і чесні думи. А такого в жінок не бувало ніколи. Фериди до ранку не могла заснути. Коли ж прокинулася, то відчула, що вона так само стомлена і млява, як і вчора, а може й душа. Сонце підбилося височенько, і Фериди злякалася, мов школярка – що запізнилася до школи. Була дванадцята година. «Славно, Мюжган! Чому ж ти мене не розбудила? Адже я сьогодні їду!» Мюжган відповіла, як завжди спокійно. «Я кілька разів заходила, Щоб розбудити, Та не наважилася. Ти спала, і твоє обличчя було таке стомлене. Та не бійся, Ще не так пізно, як тобі здається. А потім ще невідомо, чи буде пароплав, на морі шторм. Я будь-що повинна їхати. Батько просив готуватися. Я послала його на пристань, щоб дізнатися, чи буде пароплав. Якщо буде, то батько пришле повіз або й сам приїде. Ферідея інакше уявляла собі цей день. Вона їде, а мюжан бавиться собі з дітьми. Та й тітки балакають та сміються, як і завжди. Кямрана теж не видно. Феріде стало сумно й гірко, що на неї майже не зважають. Міжан тихо мовила Феріде, я тобі зробила послугу, передала кемрана з дому. Він теж пристав на цю самопожертву, щоб тільки не хвилювати тебе. То він більше не прийде? Може, зайде на пристань попрощатися. Ти, звичайно ж, рада, що я так зробила. Очі Феріде посмутніли. Вуста затримтіли, ще душа заболіла в скронях. Щоб затамувати біль, вона стиснула їх пальцями. Так, так, дякую, ти добре зробила. Феріде потіла якісь недоладні слова подяки, і їй здавалося, що вона вже навіки померла для серця коханого, ще з дитинства друга, і вже ніколи з ним не помириться. Вже перед обідом принесла запрошення від сусіди, голови муніципалітету. Він давав прощальний обід з нагоди повернення всієї родини на зиму до міста, а також на честь Феріде. «Як це?» – запротестувала Феріде. «Адже за мною повинні ось-ось приїхати». Тітки почали її заспокоювати. «Феріде, треба піти, сором, тут йти якихось п'ять хвилин. А що тобі чепуритися? Накинь чарша в годі. «Що ж сталося? Раніше тітки любили її, як мати дочку, а тепер зважають на неї, мов на хору кішку, не більше!» Феріде одвернулася, щоб не бачити їх, і сказала, «Гаразд, піду!» Було десь години три. Феріде стояла в альтанці, яку заплів жалейт-пожовклий плющ, і дивилася на шлях. Раптом вона вигукнула, «Мюжган!» «Я бачу повізь! Це, мабуть, по мене!» І якраз у той час край берега між деревами забавонів пароплав. Шалено калатало серце, ладне вихопитися з грудей. «Іде!» – крикнула вона. В саду почалася біганина. Служниці кинулися в хату по пелеринки для пань. Перейдеш, сказала тільки тіткам. «Я піду трохи раніше. Ви собі їдьте». І вона подалася з міжган садом, але біля хвіртки зустрілася з кухаркою. Я, паночку, по вас і йшла, сказала вона. Це Азізбей приїхав з Фаетоном і чекає вас у господі. А зізбей і кемран зустріли їх на другому поверсі. Ну, ось прибігло ще двоє шалених гостей. вигукнув Азізбей. Потім зміряв Ферде поглядом з голови до ніг і запитав «А ти чого ж мокрався?» Потім усміхнувся і підійшов до неї. Взяв її за підборіддя і пильно глянув у вічі. «Пароплав прийшов, але твій чоловік не пускає тебе!» Феріде подалася назад і розгублено прошепотіла. «Дядьку, що ви кажете?» А показав рукою на камрана. «Ось він, твій чоловік!» «Я, дочко, нічого!» Феріде зойкнула і затулилася долонями. Вона вже падала, та чиясь рука підтримала її. Феріде розплющила очі і побачила Кямрана. «Ага, попала наша чаликушу в клітку!» Радісно засміявся Азізбей. «А що? Тепер я подивлюся, як ти вирвишся з неї. Побачимо!» Феріде знову хотіла затулити обличчя, але Кямран міцно стиснув її руки. Вона крутила головою, хотіла хоч якось сховатися, але весь час її чоло тулилося до його грудей або до його плеча. А зі все ще сміявся. «Це родичі поставили на тебе пастку, бо зрадлива Міжган розповіла нам всі таємниці. Царство Небесне померло в Гайрулах Беєві. Він прислав кямрану твого щоденника, а я пішов з ним до кади, і показав йому декілька сторінок. Кади виявився розумний чоловік, отож і святив твій шлюб з Кемраном. Зрозуміла, Челикушу, тепер Кемран твій чоловік, і я думаю, що він вже ніколи не залишить тебе саму. Феріде зашарілася, навіть очі порожевіли, а зіниці так і спалахнули вогнем. Не виридуй, Челикушу, ми ж бачимо, що ти щаслива. Кажи за мною, «Дядечку, ви зробили добре, я цього й хотіла!» А Зізбей все-таки примусив, щоб вона сказала ці слова, а потім відчинив двері в кімнату і переможно усміхаючись вигукнув. «Я вповноважений діятий іменем шаріату. Від імені Чаликушу даруйте, феріде ханим, пристаю на шлюб з Камранбеєм. Читайте молитву, а ми промовимо». «Амінь!» Він повернувся до Ферріде. «А що, чаликошу, яка бешкетниця Така, як пучка, а скільки років мучила нас усіх! Та ба, цього разу я тебе обдурив!» В саду почулися дитячі голоси. «О, тепер почнеться цілування рук та довгі вітання!» Вигукнула зі Переносимо «Переносімо все на вечір. Я пригодую небачений весільний стіл». «А вам зараз не до балаканини. Мені здається, у вас є що сказати одне одному. Ось бачиш потаємний хід. Веди свою дружину цими вузенькими сходами і заведи її далеко-далеко. Куди тобі заманеться? Тільки поверніться разом!» Кемран потягнув Фереде за руку, і вони подалися сходами. Але тут підлетіла міжган, і подруги почали цілуватися та плакати. Азізбей гучно висякався. Він хотів приховати сльози. «Агей, чаликушу!» – крикнув він, мов той оратор, вимахуючи рукою. «Це ти крала в мене черешні? Матимеш ти, якщо в інших підманеш красти. Віддай мені черешні негайно, я з тобою поквитаюся». Азізбей підняв угору дівчину. дарма, що Кямрану все ще тримав її за руку. Міцно поцілував і знову повернув її в обійми кузена. «Цієї ночі на тебе чигала морська буря, та ми врятували тебе. Але поруч з тобою русява-жовта буря, а це ще страшніше. Аллах з тобою, чолекушу!» Кемран і Феріде побігли сходами. Ставалося, у них виросли крила. Кемран приголубив Феріде, а потім так стиснув її в обіймах, наче хотів задушити. Феріде зачепилася подолом за поручні, і вони, засапавшись, зупинились на якусь мить. Вона поралася біля подолу сукні, а кемран схвильовано говорив. «Феріде, я не можу повірити, що ти моя. Я повинен руками відчути вагу твого тіла, щоб повірило й серце». І він підхопив її, мав, дитину на руки. Феріде важко дихала і вся тремтіла. Вона намагалася випрочатися з його обіймів. З-під чаршафа розсипалися коси, і кемран припав до неї лицем. Дівоче тіло запалило кров, у нього наче побільшало вдвічі снаги. Кемран ніс дівчину донизу, і вона аж замерла вся, їй перехопило подих, мов у людини, яка летить у прірву. Вона плакала й сміялась. край воріт у кам'яному дворі, Феріде почала благати. Кемране, глянь на мене. Хіба можна отак вийти на вулицю? Постривай, я на одну лише мить сходжу і переодягнуся. Кемран не пускав її. Це неможливо, Феріде, сміявся він. Таке буває тільки один раз. Як же можна відпустити тебе після того, як ти попала мені в руки? Феріде здалося, що вже не має снаги боротися, і вона соромливо сховала своє обличчя Кемранові на груди і промовила. Ти думаєш, я сама не каялася, що пішла тоді? Камран не бачив її обличчя, лише відчував, як його руку, що нею він пестив кохання в й чоло, обпалили гарячі сльози. Вони йшли дорогою і обіймалися. Лише якийсь час йшли на бо їм трапилися двоє рибалок. Мовчав і Камран, і Феріде. Яке щастя йти поруч. Відчуття близькості тіла хвилювало їх обох. Ось і та стежка у винограднику, де років десять тому Кемран побачив її. Переде, ти часом не пам'ятаєш це місце? ніжно торкнувся Кемран дівочого плеча. Вона ж глянула туди, де вдалині в'юнилася стежка, і усміхнулась. Отже не забула? все запитував Кемран. Фериде тихо зітхнула і задумливим поглядом, ніби всміхалася мрія, подивилася Кемранові в обличчя. «Хіба можна забути, як я раділа в ту мить?» Кемрен взяв рукою її голівку. Він боявся, що вона одвернеться, і тоді не можна буде вже глянути її в очі. «Тут і наше лихо почалося», – промовив він тихо і повільно. Я знаю, твої очі стільки страждали, Стільки бачили всього, Що можуть зрозуміти і мене. Коли я покохав тебе, Ти була ще легковажна і пустунка, Здатна хіба що на забавки та сміх. Тебе не сила було впіймати, вгамувати. Як палко любив я тебе. що ранку прокидався і відчував, Що кохаю дужче і дужче. Мені і соромно було, і боязко. Ти ж іноді так позарала на мене, або говорила таке, що мене брав відчай. Але ти була така мінлива. Вреди годи в твоїх дитячих очах, поруч з постійним сміхом та шальмуванням, спалахувала щось інше, нове. Либонь прокидалося ніжне чутливе дівоче серце. Та замить усе гасло. Я казав собі, ні, це неможливо, ця дитина не зрозуміє мене. Лише знівечить життя. Так, я не сподівався від тебе такої вірності. Не міг і подумати, що ти присвятиш мені все життя. Віддаси серце. А ти, може, тому й утікала, Щоб я не помітив, як червоніє твоє обличчя І тремтять причудові вуста. Я гадав, що то тільки легковажність пташки І страждав з того. Розкажи ж мені, Феріде, як ти втримала в маленьких грудях челекушу таку глибоку вірність і тонку душу?» Кемран замовк. Його ніжне чоло зросилося потом. Ще нижче похилився він головою і промовив зовсім тихо. «Але якби тільки ці були в мене муки, мене почали брати ревнущі, навіть тоді, коли до тебе підходила моя тінь, я жахався, що на світі немає таких почуттів, які б з часом не ослабли. Я говорив собі, а що як я потім любитиму її не так? Що як оце чарівниво, млосне почуття зникне? Я намагався прогнати твій образ із свого серця. Так гасять ватру, бояться, що вона сама згорить, щоб більше вже не запалити. Феріде, в горах є одна трава. Не пам'ятаю, як називається. Коли вона квітує, і надихатися того духмяного трунку, то не зможеш уже нічого відчувати. Отак і ми, охоплені бажанням повернути собі здатність відчувати чарівні пахощі, починаємо шукати інший квіт, дихати іншими пахощами, навіть якщо то пахощі «жовтої квітки». «Я знаю, та чарівна трава гине через свої пахощі. Люди рвуть її, розтирають у пучках. Фериде, твої очі, які від страждання ще поглибшали, і твоя любе личенько, зморене сумними думками, нагадують мені ту квітку, яку гублять, а вона пахне ще дужче. Ти розумієш мене, правда ж? Адже твої очі вже не сміються, і ти не смієшся». Хоча я кажу такі беззмісновні слова. Переде заплющила очі, мов сонна дитина. На віях їй заброніли сльози. Вона стомилася від хвилювання, Ноги їй підтиналися, Але руки Кямрану не давали їй впасти. Дівочі в останній був вісні прошепотіли. «Ти бачиш, чолику померла померла навіки». Кемран пригорнув її ще міцніше і промовив так само тихо. Дарма свою любов, яка колись належала тільки чалекушу, я віддав інший, її звати Гюльбешекер. Кемран відчув, як її мляве тіло враз налилося с ногою, і затремтіло. Кемране, не кажи більше, благаю. Його голова все ще лежала на грудях Кемрана. Ферідес вела свій погляд до нього тремтливого дихання її шия ледь здригалася. Голубі прожилки хапливо билися, а щуки палали, аж займалися в очах червоні вогники. «Гюльбешекер! Моя! Тільки моя Гюльбешекер!» – все промовляв Кямран. Фериде знову затремтіла, звелася на і пригорнулася до його плечей. Здавалося, що вся кров вдарила її в уста. За мить вони відхилилися одне від одного. Феріде, наче вся ожила, мов спрагла пташка, напившись чистого джерела, мов пташка стріпувала крильми, затулялася Феріде, щоб не бачити Камранових очей. І, як дівчатко, промовляла Боже, який сором, який сором, це все ти, це ти винен, слово честі ти. Десь на гілці шабетали, чому пошули.